Pleacă, Doamne, urechea și mă auzi că sărah și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cu vios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește mă, Doamne, că spre tine voi săriga toată ziua. Veselește sufletul robului tău că spre tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor și roște te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni tu e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de nu numele Tău. Lăudate voi, Doamne, dumnezeu meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai zbăvi sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare au căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostivești, de lung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre bine și mă miruiește dătăria ta slujitale și mântuiește pe fiul slușnicii tale. Fă cu mine semne spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mâgâiat. Temeria Sionului pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțele Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite sau grei despre tine cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de ravji de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine, și iată cei de altă neam și tirul și poporul etiopienilor aceștia acolo s-au născut. Mama va zice Sionului omul, și omul s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a îndemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpeteniilor acestora ce s-au născut în el." Că în tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziu am strigat și noaptea înainte ta, să ajungă înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu ceea ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dormă în mormânt, de care nu ți a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. pus mă în groapa cea mai de jos, într- cele întunecate și numbra în morții. Asupra mea s-a întrădat mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor. Închis am fost și n-am putut și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morțelor vei face minuni? Sau cei morți se vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt în mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepeze sufletul meu și-ntorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele. Înalțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat o m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei de mea. Slavă lui și Fiului și Sfântului, Duh și Acum și Pururea și în vece vecilor. Amin. Ariduia, ariduia, ariduia, slavă ție, Dumnezeule! Aliduie, aliduie, aliduie, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Milele tale, Doamne, în via le voi cânta. Din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că pe vecii întemeia mira și așezat în ceruri adevărul Tău când ai zis... Făcut-am legământ cu aleșii mei, a jurat-o mamului David de robul meu, până-n veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Lăudavor cerurile minunile tale, Doamne, și adevărul tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeul cel slăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemnea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai smerit pe un rănit pe cel mândru, cu brasul puterii tale ai risipit pe vrejmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei, tu le-ai întemeiat. Miează noapte și miază zi, Tu ai zidit, taborul și ermonul. în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feții Tale, fericit este poporul care cunoaște strigătă de bucurie. Doamne, în lumina feții Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor tu ești și într-o bună vrerea ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel împăratului nostru. Atunci ai grăit în vedenii cu vioșilor tăi și ai zis, Data am ajutorul celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David robul meu cu întâdelemnul cel sfânt al meu la muns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el voi, voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înalța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râurile dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi mai înalt decât împărații pământului. În veacă îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielele mele nu vor umbla? De vor nesocoti dreptățile mele și poruncele mele nu vor păzi? Cercetau voi cu toiag fără de lor și cu pe păcatele lor? Iar mila mea nu voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David? Seminția lui în viac va rămâne și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în viac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, bat jocorită ai pe pământ sfințenia lui, doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul a pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns sau cară vecinilor săi. înalțat ai dreapta vrăjumașilor lui, veselită ai pe toți dușmanii lui. Luată ai puterea sabiei lui și nu l ai ajutat în vreme de război. Nemicită ai curățenia lui și scaunul lui, la pământ l-ai dobărât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? adu aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și zbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de multe Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-adevărul o tău? adu aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi pe care o portă în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărâd și Tăi, cu care au ocărâd pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă Ție Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor! Amin! Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam! Mai înainte de ce s a făcut munții și s-a zidit pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu! Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarce să vă fie ai oamenilor! Că o mie de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut-și ca straja nopții. Nimic nici ei vor fi anilor. Dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de orgia ta și de mânia ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea ta greșealele noastre ascunse la lumina fețetale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar ne vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia? O steneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea orgiei tale și cine măsoară rămânia ta după temerea de tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune întoarce te Doamne, până când vei sta departe, mângâie pe robii tăi. umplut ne-am dimineața de mila ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. veselit ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru ani în care am văzut rele. Caută spre robii tăi și spre lucrurile tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acopărământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul ești și scăparea mea, Dumnezeul meu vă nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va îmbri pe tine sub Lui vă ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeată ce zboară ziua de lucrul ce umblă în întuneric, de mole macebântuie într-o de cădea deavără dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, însă cu ochii tăi vei privi și răspătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea pe cel prea înalt l ai pus că pare Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, Că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța, ca nu cumva să împiedești de piatră pe ciorul tău. Peste spidă și vaselis că vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi zbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el cu dânsul sântănecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile le voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. slavetată lui și fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, славът е на Божия, алелуя, Duia алелуя, славът е на Божия. Алелуя, алелуя, алелуя, славът е на Божия. Домине doamne miruiește doamne Домине миръеște, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Prea sfântă trăime miruiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpânii iartă fără de legile noastre, sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.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 și nu ne duce vre noi în ispită ce ne zbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne, cel ce ai primit lacrimile păcătoase și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat la indreptat, și pe mine, Cel ce cu umilință cad înainte Ta, îndură-te, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananean ca mă miluiește după mare milă Ta. Și acum și pururile și în veciul vecilor, amin. Mai Caluminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, rogăte lui Hristos, Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miriește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miriește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, miruiește.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 Singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea ta peste mine netrebni cu rogul tău și să mă întărească cu bunăvestirea Dumnezeieștii tale învățături. Așa, stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul. Păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea ta lucrurile tale să cuget, poruncile tale să gândesc, învoile tale să umblu, de frica ta să mă tem și cele plăcute ție să fac până la suflarea mea cea mai de pe urmă. Ca după mie la ta cea negrăită să împăzește împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, Biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu mirostivirea Ta și să nu mă părăsești pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicu rogul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea totdeauna și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,